János vitéz egy nagy hegy tetején jár, Hogy a kelő hajnal rásütött arcára. Gyönyörűséges volt, amit ekkor látott, Meg is állt, hogy körülnézze a világot. félben volt a hajnali csillag, Halovány sugára már csak alig csillog. Mint gyorsan kiröppent fohász eltűnt végre, Mikor a fényes nap föllépett az égre. Föllépett, aranyos szekeren ragyogva, Nyájasan nézett a sík tengerhabokra, Mik úgy tetszett, mintha még szenderegnének, Elfogolalva térét a végtelenségnek. Nem mozdult a tenger, de fickándoztanak sima hátán néha apró tarka halak, s ha napsugár érte pikkelyes testöket, tündöklő gyémántnak fényeként reszketett. A tengerparton kis halászkunyhó álla, öreg volt a halász, térdig ért szakálla, Éppen mostan akart hálót vetni vízbe. János odament, és tőle ezt kérdezte: Ha szépen megkérem kendet, öreg bátya, átszállíte engem tenger más partjára? Örömest fizetnék, ha nem nincsen pénzem. Tegye meg kend ingyen, köszönettel vészem. Fiam, ha volna sem kéne pénzed nékem, felelt a jó öreg nyájasan, szelíden. Megtermi mindenkor a tenger mélysége, ami kevésre van éltemnek szüksége. De micsoda járat vetett téged ide? Az óperenciás tengerez tudod-e? Azért semmi áron által nem vihetlek, Se vége, se hossza ennek a tengernek. Az óperenciás, kiáltott fel János. Annál inkább vagyok hát kíváncsiságos. De már így átmegyek, akárhova jutok. Van még egy mód hátra, a sípomba fúvok. És megfújt a sípját. A sípnak szavára egy óriás mindjárt előtte is áll Át tudsz-e gázolni ezen a tengeren? Kérdi János vitéz. Gázolj által velem! Át tudok-e? Szól az óriás és nevet. Meghiszem azt. Foglalj a vállamon helyet. Így ni, most kapaszkodj meg jól a hajamba. És már meg is indult, amint ezt kimondta.